родимим українським світом. А записаний нервовим почерком папір волав незглибимою кривдою. У душі моїй стільки гіркоти, що серце умліває і груди болять. Чому я на землі своїх предків став чужою, обдертою, осміяною людиною? Чи за те, що вигодовував в душі думку, що єсмь соколом, як сокіл, звівши гордо очі, читав наше минулий сучасне? Чому я став чужожемцем на власній землі? Та коли так, і для вас, для Максимовича і Каразіна важать більше плюгаві доноси Зубрицького, ніж мої писання, і ви не захотіли мене обстояти, то я мушу шукати захисту чужинців. І забудьте, що живе на світі якийсь там Вагилевич. А з думки не сходив Бельовський, який своїм листом кликав Івана до співпраці. Чому чужі кличуть, а свої не приймають? Чому чужі знають мені ціну, а свої не добачають? Чи це заздрість, Самоїдство? Або ж я зашвидко народився, і моя праця на рідному полі нікому ще не потрібна? То хай виростає Саксаул на пустельному ґрунті, то його місце. Він навіть з каменя уміє добувати собі воду. І говорить до мене в листі Бельовській «Ти ж, як мало хто, знаєш історію свого народу. Чому не візьмеш за приклад Юрія Немирича, який готовий був стати канцлером великого руського князівства у союзі з Річчю Посполитою? Було таке, вірніше, могло статися. І хто знає, як виглядала б нині мапа Європи, якби полковник польського війська переходить на бік Хмельницького. А після смерті гетьмана разом з Виговським складає текст Гадяцької угоди, яка проголошує об'єднання з тією ж, уже ослабленою Польщею, у федеративній державі. Однак, щоб залишитися незалежним від Польщі і Московії одночасно, Юрій Немирич приймає лютеранство. А може протестанство, то єдиний порятунок для українців, остання, п'ята дорога, якої Іван шукає, знайти не вміє, а вона поруч, мов сокира за лавою. А певне лютеранство стало бронею проти полонофільства, австрофільства, москвофільства, яка дозволяла б на співпрацю з будь-якою політичною силою і не зобов'язувала б сповідувати її віру. Напевне, це той єдиновірний шлях, ідучи яким можна б вименити святоюрський сервілізм, польське запроданство і московсько-фільське дегенератство. А іншого немає. Інший шлях – то бунт Черні, яка колись знищила Немирича Івеговського і нині руйнує світ не в ім'я аристократизму духу, а в ім'я крові заради крові. Я готовий прийняти протестанство і працювати у польському середовищі для Руси. Тож для праці обираю нині назавжди польську мову, бо німецької, якою користується як і не розуміє руський люд, а язичає Зубрицького, той староболгарсько, польсько-руський волопюк, блюзнірське знущання над мовою. І ніхто не кине мене каменем за те, що для реалізації маркіянової ідеї використовую чужинецькі засоби. Хай корені мого дерева висмоктують вологу з чужих пісків, якщо свій чорнозем прийняти мене не захотів. Вагалевич врешті відправив посланця до Срезнєвського, таким чином порвавши зв'язки з підросійською країною, і, не попередивши Святоюрську консесторію, покинув Парохію в Нестаничах. Купив у Львові на бічній зеленої двокімнатне помешкання і найнявся в оссоліне до Агуста Бельовського на посаду редактора словника польської мови, підготованого лінгвістом Богумілом Лінде. 18 березня 1848 року львівський люд вийшов на ринок. Нібито з вулиць, вуличок та міських закамарків годі було догледіти, що трапилося на світі. Лише з ринкового плацу, немов зоглядового майданчика, можна було осягнути зором усю Європу з давно очікуваною революцією, яка мала покласти край абсолютизмові, панщині, а теж кривавій різні, що не припинялися в Галичині протягом двох років. Тут-то там спалахували по дворах і замках пожежі. Власники маєтків і фортець втікали вже не до Львова, а до самої Варшави. І завершилась різня, Моторошною трагедією в Підгорецькому замку. На саме різдво правий флігель палацу зайнявся вогнем, і ніхто не поспішав на порятунок. А коли скліті муру перестало куритися, сміливіші селяни з Ясинова подалися на звідини і принесли до села жахливу звістку. В обгорілому кармазиновому залі побачили «Міше людей Ясю, це ще не військо. От як поїдеш зі мною, то побачиш, яке воно має бути». «Але чого ви стовпалися біля мого воза?» – взялася в боки Туркеня. Тонкостанна, мовочаретяна китиця, і легша за павину пір'їнку вона штовхнула велетня в груди. Він захопив широко, як лопата долони, її маленькі ручки і притягнув до себе. Туркеня увіп'ялася в нього баламутними чорними очима і так стояла, заворожена вродою балагули. «Ти хто така?» Прошепотів Сухоровський, нахиляючись до її уст, і враз вигукнув утішно «Господи, та це ж моя Ганнуська! Люди добрі! Моя Ганнуська воскресла! А ти вже все розпродала, і на сама засталася. А скільки коштуєш?» «Всі гроші!» – зухвало засміялася Туркеня і прилипла до міхалових грудей. Сухоровський досягнув з кишені набитий монетами важкий капшук і втиснув її жменів. «О, тут і справді всі гроші!» Выскнула Турканя.